E, bueno, nik nere lanen, eta bueno, publizitatea nik uste publizitate motaz berdin daudela bai. Baina, batez ere nik azertu da, publizitate komertziala edo ez, deitzen altzaiona. Baina, bueno, nik publizitatea definitu doa, txixkoat, ba, jendarte baten azkenen, herritarren usteek zein praktikak edo egunerokotasune erokotasune arautzeko, bideratzeko, ona zer den, txarra zer denez, azkenen, dikotomio horren barrenen biziganeinen, ba e, boter edun ekonomikoek izan daitezke ba transnazionalak, kasu hontan enpresa handi multinazionalak o estatuk ez erabiltzen den ba mekanismo bat bezala ez? Izan daiteke bezala ezkuntza, ekonomia, diskurtso politikoak elize, bai. komunikabideak zen publizitatea. Fiskatorkokatzen dut ni publizitatea. Bai, eta gaur egun bai iritsi zaitela garrantzitsua dela E, publizitatea publikitatea, zen mundun e, fusioa bezala denean da beraz azaltzena izene Azkenen eh irutza zaidela muga kaustiton, ba masa kultura fenomeno bat dela publikitateez, batez ere globalizazioak, ezakitu globalizazioan eraginez edo globalizazioa publikitatea erabillido, ez, muga ikausteko. Eta nik ikusi dezaket iragarki bat Euskal Herriren baina Ekuadorren iragarki berdinak ikusten duen. Eta balore berdinek transmititzen ditu ez, ba edertasunaren ingurun, edo bizitzeko oitxuren ingurun, edo azkenen kontsumo, ba kontsumo edo bizi estilo berdinak saltzen dizkiu bai hemen, bai euskal herrin, oibarkatu euskal herrin, edo Ekuadorren zein estatu batutan, birez.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 eta o ikasteanoa o laneanoa ta biren topatzen jotza ba irudi pile bat azkenen publizitate batez ere irudikin jokatzen do ez bai noski baina irudik askotze indarre geio daukete inpakto geio daukaien da artean bai eta igual egun guztin zehar ba pile bat irudi iragazki pile batekin topatzen ga eta azkenen naturala bezala e, gure egunerokotasunen irudiek natural bezala ikusten ditu ez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 Erabilera hori, nahi zen mitoan erabilera horrek azkenen eh, norberan eguneroko tasunen, ba, gauzekin topatzen ganen, edo zerbaitin behar dunen, ba, etortze zeizkiula mitoan bitartez guri txikitatik, txikitatik transmititu izkiun, ba, lore pile bat, ba, edertasunen ingurun, edo maitatzeko eran ingurun, em, edo mundun zeharreoteko jarrera bat, Bai, nik uste, azkenen iragarkik irudin bitartez, irutezait bereziki e, arautzen ditxola, edo mugatzen ditola edo bideratzen ditxola, bakuk, e, uki, ez azken jarrerak, ez? Zakit afandu nahi zen, mm, zaite lehtu Bai, bai, oso ondo, oso ondo, gainera. <coughs> <coughs> bueno, eta esan duzu ez, gaur egun jasotzen dugun publizitateko purua, oza... Ni gustea osargia dela, bata. orain dela 50 urte jasotzen genuen kopurutik asko asko hasi dela, ez? Eta, ba irakurtzen nuen, ez da gainon, egunean zertzen bat publizitate mezu jaso ditzakeguen, baina ehundaka edo milaka egunean, osea, pasada bat. Bai. Bai, igual batez ere aldatu egin dena ere da forma, ez? Publizitate hori bai, larartekoak edo, ez? Bai, ba, orain, ba, garaibaten igual, ba, egunkaritan edo kaleen, de bai, non ez? Baina gaur egun ba, internetan ikuste dela ba, bitarteko garrantzitsu bat. Gaur egun kalen gutxio, irutza zaitz, atiken hainbeste kartel ezakitze, baina bueno, gaur egun egun egun egun asko ze dendagio daude. Hau da, batez ere publizitatean ikuste lotu behar dela kontsumoakin. Hau da, e, ezakit nola dira zeo, kontsumo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 dat goain dela 50 urte ba ni leitzakoa naiz ala leitzetik jendeateako zen inguruko herrita taola oño ez guti atanga maizasunekin bilboa eta onea eta area ez ordu mugikortasun horrek ebai nikuste eragiten dola eta mugikortasunak eta bestalde batetik ba, bitarteko teknologikoen garapenak e, publizitateera aldatzen bai aldatu dela irits zain ikuste eta gero bueno gaur egune bai ba, beste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 Baina, e, bilatzen dituzun gauzen arabera, publizitatea bidaltzen dizute. Ez? Da, naiko e, ikaragarria da, ez? Bai, espamak, ez? Ez zateza. Bai, eta gero ere, sare sozialena, ez? Ba, orain Facebook eta hala, normalean bazure Facebookan adibidez agertzen zaizun publizitatea, ez da, berdina behar bada ondokoarena. Xa, da, zuk, ba, ze unha borregita bai, araberakoa. Bai, Nik uste azkenen e, publizistek ere, bizkanak afintzen nahi diela beraien ba, publizitateiko moduk edo indako publizitateik bideratzeko moduk eta gaur egun dela bide bat azkenen olako sare sozialetan ez jartzen ze gustatzen aizon, zeta aizon gustatzen bai, azkenen kontrolan e, kontroloi baliatzen du publizistek ba, beraien gero, gehi osaltzeko, ez? Ekuste dela azken feinena, egi gai gaio hori ez tozola asko kontrolatuen ez arere so soziale eta ah, bueno, igualitat or Entzuek jakitear arre na e, orain askotan ikusten da olako saretan e horla behatz bat bezala behatz potoloa gora me gusta edo gustatzen zait hori da mm -hmm. uste dute kriteio horren arabera hor ematen diozuzuk informazio hori publizitateea gero zuri behartzekoosake Al loo handdin ploro zerria zerri zuten. <laughs> Bai. Eta pixkatia sartuta, eh, publizitatea bera nolakoa den horretan, ba, eh, zuke lan hau hasi zenuenean, ba, publizitatea astertu zenu, orduan galera potolba. Publizitatea sexista dela esan dezakezu? Bueno, bai, nik uste, baiet, e, nik dit ditot batez ere, e... bueno, batez ere lurriñan Lurrine iragarkik,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 transmititzailtza zituen, desioa nola irudikatzen zen edo maitasune holako gauzek aztertu nahi nitzun eta nik batez ere itzeingo dotzena da lurrinen bideratuta lurrien iragarkina, eh? Osea, ez sort publizitatea lao orokorren nei bai iritz ez existez dela baina uno, dutena denago da lurrinena. Eta nik ustep bai sexista dela satiken azkenen eh oso publizitate mota ezberdin eta askotan diskriminatorioa edo berizkeri oinarritutakoa da emakumei bideratutakoa, ez? Eta adibidez, bueno, e, nik azertu ditot, edo batez ere hasieran bat erabiltzen dian, ez? Adibidez, e, oain irudikatuko tiragarki bat, bai, emakumei bideratutako iragarki bat, Dela, e, bueno, ba, kolonia famatu bat, eta bertan agertzen da, hola, e, saloi, saloi e, elegante, bueno, bai, elegante baten ez, hola, emakume bat, alduraka, e, xerita, eta auk esoneko gorri, luze, luze, luze, luze bat. Bai? Eta hola, aurtegi xuri xurie, taia bildutat dauke. Mm -hmm. Eta horren, Ondoan da beste iragarki bat gizonei bideratutakoa eta die hiru argazki. Bai, hiru argazki xuribeltsen eta bat agertzen da e, iriko dorre altu batzuk eta gizon bat kaletik. Oinez dijoa bai. Mm -hmm. Gizonola gaztetxoa mendebaldekoa, hola politia edo ez? Eta hor ikusitzakeu ba Adibidez, emakume hor irudikatuta da, ola ondorio nagusi bat bezala, azet, emakume irudikatzen dela beti, ba, ola mundu idiliko baten, erreala ez den mundu baten, bai, eta o, hau da ipunetako musa bezala, edo ipuinetako pertsona iba bezala. Eta gizonak berriz, e, irudikatzen die mundu erreleko subietu batzuk bezala, ola kalen dihoa, ez botere ekonomiko Ba, gaitasun ekonomiko deixentekin, iriko dorre altu batzun ondoan, oinez dihoak, e, jarrera ziur batekin, eta emakume berriz dao, ba, bestentzako, ez, komo ba, posando. Bai, ez dao jarrera aktibo batekin, e, eguneroko tasuneko gauze errealetan, ez? Ezkenen, ba, zu koloniai botatzezo, edo ez bota berriz Beno, egun erokotasunen, ba, gauzatzu ite oso, inber batzu, gauzatzu guztatzen zaizkizuen beste batzuk ez. Baina, bueno, egu, aiza ez? Jarduten aiza eta horrez da irudikatzen hoi. Nikuste diferentzi edo bere izkeria horienetako bat hoidela. Gero, bestalde batetik ebai, e, bai gizonetan zein emakumetan ez, edertasunaren irudi esterotipatu bakarra e, irudikatzen da. Ez eta aurregatik esatenun azkenen eh publizitatek ba, bizitza estilo moderno kosmopolita bakar bat irudikatu nahi dola, ez ta irudikatzen dola. Hauda eh emakume guzti die poli e, politiek, argalak, e, bueno, bai da, eh politek argalak eh bueno politerebait relatibada, eh edertasunaren kanonen baitako ba, irudi batzuk.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 eh emakumeen kasun dela eredu eh maitasune zein desioa irudikatzen da beti bestekiko beti mm. heterosexuala e, be, nola be no la hije beste kikoon arte bitartez lortzen da bai eta adiez gizonei bideratutako iragarkitan eh eredu iragokiona zambigutasun geiokin olazten da Igalparau ba, de batzuk ba taldea irudikatzen denen iragarkik edo bestalde batetik ere em, hau da ba homosexualei bideratutako iragarkik o iragazkik ba da, baina horra oso garbi ikusten da ez, nola sistemak osoongi hasiran igual ez, ba eh ba beste jendarte batebideeratutako publizitate honek Ba, igual eraso bat ez, baina, bueno, suposato batzune, ba, bueno, ez dakindola dira zi, oso ngillandola ez, sistema berak eta indona da, bueno, ba, ba daumer e, beste hien darte bat, ba, seksualitatea beste pongo batera bizidona, baina gukineuna da, oi, zerbitzu mm. e, hori edo, bueno, iragarki batzu, beraiai bideratu, baina guztiz estereotipatu. Mm -hmm. Eta estereotipatzen due, <coughs> markatu, Eba ba, e, mutilzalerien mutiek ez, ba, izan behar duela, ba jarrera jakin batzuk euki behar dituela e, depilatuuta joan behar duela, mm -hmm. e bere itxura fisikoagatik era bat arduratuta behar duen pertsonak izan behar duela eta ikuste ordela aierazi behar dena edo pixkanaka iragarkitan Gertatzen ari dena da, gizonei bideratutako iragazkitan ere, ba, irudi estereotipatu hori ari dela bideratzen, ez? Uh -huh. Estereotipoak, eh, rolak, eh, horrelako mm, eh, kontuak neurtzen duten organo ezberdinak ere eh, sortu dira leku ezberdinetan, eh, badakigu Estatu Espainolean adibidez, eh, publizitate seksista salatzeko, Huevo arribat badagoela non zu salatu alduzun eta beraiek e, teorikoki ban eh dute ba, hau eh kentzeko gero e, Peru nagidebiz badago ere eh emate sari bat e, publizitate sexist, abedo ez es edo bes anda para paraki dea <coughs> e, bultzatzen duten enpresei ba fiskat horri bultzada emateak, ah, baina on hau e, saioa badu eragina, zuko uste duzu E, horrelako kontuak e, eraingo dutela hau aldatzeko? Esken uste kontun... Ohi, e, Da, galdera bat lengua nitezitean, ezta, e, posile litzeke, e, seksismoan oinarritu e, hau da, publizitate sexista izatea, ez? E, or, ba, publizitate komertzial autanik esan nere du deditxot. Mm. Hau da, E, kontu nartu behar dena da azkenen gukik usteun irudio inatzen eta mezu inatzen da dela izugarrizko interes ekonomikoak botere ekonomiko impresionante imaginatzen ez ganak ez eta hoi etzaiti, etzaiti iruitzen e, eragiten dioetenik e, ba ez dakit nolat ziadibidez eta Espainia arrestatun ba Bueno, dao, ba, begiru, bueno, txo eh ba, erakunde bat o, bueno, talde bat, ez, usalatu dezake zona publizitatea sexistadan edo ez. Ni korrei baliagarretasun ikusten dio jendazteri begira. Bai. Alda mm -hmm. eh zalaketa, o sea, nei iruteza, jendarte ontan bizian herritarrak ba, de, ba, ira, e bai, ba hartu da, hartu da iragazki bat zertan oinarritzuta daun, ze balio transmititzen diton eta horts informatuen in berau eta salatuen berau. Baina horrek eragin dezaken eh ba dakit, etan, enegrieo, Carolina Herrerak aterako dituen beste iragarkitan edo Dolce Gabana bak ezaket. Eh, garapen azkenen, bueno, esan duzu jendartea salatzea garrantzitsua dela, baina zuke uste duzu edo bueno, egindutzen lanaren arabera edo ere egendartea eh, kontziente dela, adibidez eh, Caroline Herrerak bidaltzen ari dituen mezuekin. Ez, iritzo zaitezet. Baino iritzo zaitezettik nire bai hasieran iragarkik aztertzen hasi ez fitxa bat osatu nun. Analisi fitxa bat edukien ana, e, azterketa iteko eta konturatzen nitzen e, kontu askotan nirez nitzela fijatzen ez tambono Azkenen, edo iragarki bat, inun eh, nik bost iragarki azartu nitxun mutik. Gizonei bideratutakoak, mm -hmm. urte bat entzear gehien errepikatezien, esan gure txunak iruketzea zitezkenak, eta emakumei bideratutakoak beste bost. Mm -hmm. Eta bertan, gero ez eh? bat, itun iragarkik, eta bueno, ba, lagunaio inguruko haio, hemen zik ikustezo eta hemen ezak izan eta konturatzenitzen hasieran ez bazinune ematen igual fitxa bat edo fijatu esena tokitan gero begiradetan edo tal kostatu ja zitzaio laseratiken ez gaude ohituta irudik irakurtzen Ez etsai erakusten, irudik era kustu ordun nikustek kostatu izan dela ez eta ez balimazo de minimoki kontzientzia da ez ba askoze bai kostatzen dela Tarduan, zer no, zer da, zer egiten dugu hau aldatzeko, zer? Ni, hau aldatzeko, bueno, lehenengo ingo nukena da <laughs> eh, informatu, ozera, bueno, o zan egin zut, da, gugure buru ere bai, ariketa oi inaztea, ez? Ai, pixka, eta, formatu iku... igual, ez, lehenengo? Eh? Format, formazio propio, bai? Bai, oi, da, formatu ez, edo, bueno, edo gugure buru irudi bat hartu, eta jo, hemen ze, ikusi, oi, oi, oi, Ola, jo, ez ze berezi, ez? Eh? Irarke, ola, batzutan txokatzei batzuk eta, bueno, pixkoa sakonki bakutxe bakoitzabere txeen, o taldeen, o, bueno, ez, era ezberdine daude. Eda, eta gero bat... salaketa eta irutu zaiz oso importantea. <coughs> <coughs> bai, salak eta, eta gero hor dago ba, beste batzuk aukera bat plantatzen du ba, boikotare, bai, ez, azkenen, baina, oi, irutu zaiz gehio pertsonalki marren, ba, kolektiboki inditeken zerbait dela. Eta adibidez, saioa, lehenengo puntu eh, kritika horretarako, zuke bet, eh, bete arazten zenitun fitxak edo, adibidez, guri, eh, iragarki bat ikusten dugunean ze iruklabe edo, ze fitxabietan zer galdetzen zenun, gure buruari galdetzeko, adibidez? Bueno, edukin analiziotan puntu berdinak zauden, baina nahi irutu zaitola eh, simbolismoan erabiera adibidez mm -hmm. bai agertzen dien objektuak edo naturako baliabide ze baliabide agertzen dian hoitan fijatzea ta nola erabiltzen den adierzurrinetan botek izugaritzko simbolismoa dauke mm -hmm. segun ondoan botea zenek dauken eskutan boterea mm -hmm. batek edo bestek dauke mm -hmm. e, bestalde batetik eszenatokik mm -hmm. irutza saite bai garrantzitsua eh begiradak eta gortutzeko jarrerak, eskuk, edo eh, hankak edo, eh, uh hhh. Irutsai bono sakitea, eh? fitxasko zeluzego baina eszenatoki na simbolismoana eh bai irutsai garrantzitsuen. Hhh. Uh -huh. eta zeuri adibez, eh languestia honetan hasteko zer zer, zer motibatu zituen, sintuen. Bueno, nahi motibatu bueno, nik ikasin un master bat, eta inbarra nauken baik, astuzte bukera kolana, ez. Mm. Eta, batez ere motibatu zine izan, jo ikustenun, ba, igual, herri mugimendun, ez, herri mugimendun, edo, e, ba, mugimendun feministetan, zein e, gehietan, lesbianetan, ez, ikustenun, ideologikoki, edo diskurtxoan, ez, ba, garapen batean mandela, batez ere ideologikoki, Baino, praktikan, praktika nola egunerokotasunen aztertu nahi nun ea e, ba, iruditan zein gaur egun sexualitatearen inguru lantzen dien mezutan nai baseon salt hori ez edo transmisio hori mm -hmm. pizkatortatik hasi nitzena zertu e grynoyorti biztu sitaienas Eta gero ondunitzen eba izaiatzen, ba beste mota bat ez, e, azkenen aldizkari batetik, bueno, bi iru aldizkaritik hartun itxun iragarkik, hartun ez azken eba itelebiztetik, baina, bueno, azkenen bitartekoa, ba errexena manejatzeko ikerkuntzarako eta aldizkarik izan itxu liburu tegin euskelako. Eta, e, ondunitzen, ahokitzen, aur, e, ba bestelako lako seksualitate eredu batzuk, ba irudikatzen zituen iragarkik, baina, bueno, denak ziren, E, erakunde bateko aldizkari batekoak, edo, hau da, erakunde, edo, taldeetako, etzen, ba, nola etxe, ba, empresa batek, ez, mm -hmm. sortutako bere iragarkitan, ez nuna aurkitu, em, ba, bestelako seksualitate ere durik, ez, ba, da, gizonei bideratutakoa, eta guztiz estereotipatu, Ordun ba. orduan, pixko atortikaz izan ere, griñe edo. Pero igual, va igual enpresak ere baliatzen dira batzutan jola sortaz, bueno, eh, adibidez Dafen kanpaina oso ezaguna gainda, ba pizkat ma, beste emakume eredu bat erakutsi izan duelako tarla, Baina gero omen Dafen publizitate egin duten kanpaina edo egin duten hoiek beraiek egin duteak serena, ezaldi eh, berean oso oso sexista kontxeratu daiteke. Ordan ere io erabiltzen dute interesatzen zaierenarako parekitasunak. Bai, hori da. E, Beste eredu bat saltzea ez. Nikuste oi dela azkenen, ez? beraien intereseterako eraldutzen zituela eta beraien nahi duenen modu batera gastzen da pertsonak mm -hmm. eta ber bes nahi duenen ba beste modu batera. Mm -hmm. Ba, ni lanan aurren fiskoak <risa> ijenuao, gixajoa otakitu. Mm -hmm. Azindirtsen ustenu beste modu bateko izango zela historia. Mm -hmm. Ez eh? baina, gero konturatza zaba ez? Ze, begiak irekitzeaz gain zezuposatu dut zure, oza, zuretzat, pertsen, modu pertsonalean lan au horratzea. Ba, ni oso guztat, itxunez bat ez ere asko irakurri otelako, ne negeiena guztatze zein maziko teorikoa, eh, ni oso teorikoan aizte idaztea, eta ola guztatzea. <laughs> <laughs> Baina, nik uste hori asko irakurri otela, eta baga utzepioa ateta zentreatu naizela eta ikasi notela eh eta hmm. gero irutza zaite bai ba, poza emate, egitegi esan ba, esken nioz denbora ez, azkenen gaina gaur egun denbora sogarezti dauta hmm. denbora esken nioz dexente lanari eta ordu gero ilusia ite bai jo ba jendek ba, galdetzea oso betzela deitzei duz eta berzaio kontatu zein dozun eta ongi esan aizot ba igual nika inbestalizno leirak urritzen da analitzi fitx eta gero auta ondorio auta bez Beep, yeah.